Hét. Furcsa, de mindig is ezt akartam csinálni. Kezdtem. Kávézót nyitni? kérdezte Éva. Igen. Tudom, sok gyerek álmodik saját cukrászáról. aztán kitanulják a szakmát, ha komoly az indítatás, cukrász lesz belőlük, vagy éttermet nyitnak. Ez engem is mindig érdekelt. Azzal a kis csavarral, hogy nagyon szerettem volna kávéval foglalkozni. Évek óta gyűjtöm a kávét, olvasok róla, tanulmányozom az utazások alkalmával. Gabi bólintott, és Évára nézett. Ez igaz. Folyton elrengat engem is mindenhová. Ha a környéken új kávézó nyílik, akkor mi már másnap megyünk. Igaz, imádom a kávét. anyát szirupja pedig fenomenális. Csettintettem. Komolyan, ennyire jó kérdezte Évi, picit gyanakodva. Erre akarsz építeni egy üzletet? Ne érts félre, imádom az ötletet, hogy itt vagy mellettem, és kávézót viszel, de arra vagy kíváncsi, hogy átgondoltam -e, mennyi munkával jár, és tisztában vagyok-e vele, hogy teljesen megváltozik majd az életem? Éva bólintott. <hih> Ez a gondolat természetesen engem is foglalkoztatott. Annyira, hogy nem is nagyon aludtam miatta... Már annyira össze voltam zavarodva, hogy megfordult a fejemben, hogy elmegyek randizni egy ügyféllel. Nagyot sóhajtottam. Nem vagyok felkészülve rá teljesen. Ezt tudom, de valahogy érzem, szóval úgy érzem ideje váltanom, és talán ez az út, amire rá kell lépnem. Úgy értem, éreztem, hogy egyre jobban belelovalom magam. – Ti nem látjátok? Mintha összeálltak volna a csillagok, a rédi levender, a szirup, a piacra kikerülő ingatlan, a pékség, ami tele van minden jóval, és hogy nekem pont van pénzem és akaratom, hogy elkezdjek valami mást, mint amit eddig csináltam. – Láttam rajtuk, hogy tetszik nekik a lelkesedésem. Gabi összecsapta a füzetet. – Szerintem a legjobb korvágsz szebbe bele, Nóri, komolyan. – Úgy gondolod? Kérdeztem félénken. Tényleg szükségem volt a biztatásra, mert mástól nem számíthattam rá. Úgy, itt vagyunk, segítünk, amiben tudunk. Ez így van, vette át a szót Évi is. Én konkrétan a szomszédban vagyok, és bármiben számíthatsz rám. Komolyan meghatottam a támogatásuktól. Mitagadás elszoktam tőle, és szükségem is volt rá arról nem is beszélve, hogy hullámokban tört rám a bizonytalanság, aztán meg a bizonyosság. Köszönöm, lányok, sokat jelent. Az egy másik kérdés, váltott hangszint, Gabi, hogy a sétányon lévő éttermek mit fognak szólni. Hogy érted? Nyilván Éva nem értette, nem élt itt az elmúlt húsz évben. Úgy értem, hogy mégiscsak egy vendéglátóipari egységet készülsz nyitni a város turisztikailag legforgalmasabb pontján. Ez már nekem is eszembe jutott. Csak nem veri meg a kávé mafia? suttogta Évi. Az nem, de fel kell készülni arra is, hogy nem fogják megkönnyíteni a dolgodat, bár reménykedjünk. A babsák fotelbe azon gondolkodtam hogy megállíthat -e engem bárki ebben a tervben. Azon, hogy van-e energiám nekivágni egy ekkora felújításnak és egy teljesen új üzletnek. Gabi, mintha a fejembe látott volna. Azt gondolom, Nóri, ha valaki, akkor te végigviszed ezt, ha igazán akarod. Egy pillanatra ökölbe szorítottam a kezem. Ezt akarom, igen. A vicc az, és egyben nagyon furcsa is, hogy akármikor a levenderbe jöttem Zsuzsához és megálltam a bolt előtt, vágyakozva néztem a régi épületre. Mint ha csak hívogatna, szólna hozzám. Értitek ezt? Nagyon furcsa élmény volt. Azon tűnődtem, hogy lehet az, hogy megint üresen áll, pedig a bejárat előtti néhány négyzetmétere milyen jó pofatt teraszt lehetne csinálni árnyékolóval, növényekkel. És milyen klassz volna, ha végre egy igazi kávézó is lenne a parton. ahol tényleg jó a kávé, friss a péksütemény, le lehet ülni tíz percre, de akár két órára is beszélgetni. Ahol otthon érzed magad a reggeli kifritársaságában, de a délutáni lustálkodáshoz is tökéletes az atmoszféra. Szinte láttam magam előtt az egészet. Sokszor elképzeltem, milyen átalakításokat végeznék úgy, hogy megtartanám az épület eredeti báját. Pont ahogy Zsuzsa is csinálta a Levenderrel. Nem szeretnék túl modern kávézót, inkább olyan természetközelít. Olyat, ami illik a sétányhoz, bájos, mint egy francia pégség, de még sincs meg benne az a modernitás, amitől feláll a hátamon a nem létező szőr. Legyen kedves, de egy kicsit nyers és faragatlan is, ahová szívesen beül egy kevesebb pénzből élő nénike, és az is, aki egy kicsit drágább kávét szeretne inni, értitek? A lányok talán értették, talán nem, de minden esetre őket is magával ragadta a lelkesedésem. Az lehet, Nóri, hogy a hazatérésem éhletett meg, és sarkalt téged arra, hogy kávézót is, de az tuti, hogy ez a szenvedélyes beszéd engem is inspirált pont most. Tőlem teljesen bizarmódon módon elpirultam. Tényleg? Éva bólintott. Igen. Jó látni, hogy ilyen lelkesedéssel beszélsz az életed következő lépcsőfokáról. Ez az energia talán engem is tovább visz majd. Erre kocincsunk, emelte poharát Gabi, majd évire nézett. Neked is vannak terveid? <gül> vannak, de ez az este most Nórié, az én terveim ráérnek, mosolygott. Egy rövid ideig csend telepedett ránk. Néztük a stég alatt hullámzó Balatont, és élveztük, hogy a napok óta tartó rekkenő hőség ma estére egy kicsit megkegyelmezett. A felhők a víz felett nem a nehéz idők eljövetelét jelezték, inkább a jótékony esőt, amelyre a természetnek már nagy szüksége volt. A nehéz idők eljövetele inkább engem környékezett, hiszen nem voltam naív. Pontosan tudtam, hogy az életem új fejezete, melybe belevágtam, nem lesz éppen könnyű. Mert, mondjuk ki, számomra itt már nem volt visszaút. Még ha nem is kellett az épületet teljesen szétverni, azért egy alapos ráncfelvarrásra szükség volt. Gabira néztem. Mit gondolsz az átalakításról? A barátnőm ismét a kezébe vette a mappáját, és átlapozta a füzetet. Itt is van egy jó hír. Na, vigyorogtam. Igen, szóval... Az előző tulajdonos büfét szeretett volna, megcsinálta a konyhát, az elektronikát és a vizes blokkokat, úgyhogy ezekhez nem nagyon kell nyúlni, bár fene tudja. Én azért hívnék egy szakít, aki mindent átnéz és segít tervezni. Tamás adott egy telefonszámot valami Dani nevezetű figura. Egész jó belső építész. Pető Dani, kérdezte vigyorogva. Gabi. Őt ajánlottam volna én is. Az a pasi szerintem olyan, mint amilyenre a kávézót szeretnéd. Azaz? kérdeztem. Néhány ponton nagyon kedves, de elég nyers. Évi hangosan felnevetett. <gül> Akkor jól meglestek a filigrán szexi Zoltán Erika meg a... Jaj, nem már! csaptam a kezére. Még mindig ez? Utalt egy régi viccünkre. Mi szerint a gimiben nagyon hasonlítottam Zoltán erikára, ezért folyton a túl szexi lányt énekelték nekem, ha megláttak. Régi emlék, még mindig morcos vagyok miatta. Most mi van? Elég volt a gimiben, mondtam bosszusan. Hihetetlen, hogy még mindig ezzel húztok. <gül> Jól van, bocsánat, nevetett Évi. Tudod, hogy oda vagyok, érted? – Tudom, oké, és tényleg szexi vagyok, most mit csináljak? – Semmi drága, régy önmagad, a csodás és szexi önmagad, tette hozzá Gabi, és ismét kocintásra emelte a poharát. – A szexiről jut eszembe, Évigém, hogy vagytok Tamással? – Éva azonnal mosolyogni kezdett. – Nem bántam a kérdést, engem is érdekelt. – Jól vagyunk, egyelőre abban maradtunk, hogy nem címkézzük fel a kapcsolatunkat. Néhány hétig még van, hol laknom, anya tihanyban lesz a nyár végéig. Nagyon szereti, és őt is szeretik, szóval ne aggódj, Nóri, lesz szirupot bőven. Gracias, mondtam. Egyébként kicsit úgy érzem, mintha visszamentünk volna a gimibe. Most ismerkedünk, és ez nagyon jó. Együtt vagyunk, szeretjük egymást, és megbeszéltük, hogy teljesen őszinték leszünk egymáshoz, ami mindkettőnknek nagyon fontos. Nem siklottam el fölötte, hogy Évi azt mondta, szeretjük egymást. Azt mondta, szeret? kérdeztem. Éva elpirult. Igen, túl vagyunk ezen is, kimondtuk, és egyáltalán nem volt olyan nehéz. Talán az évekkel ez is változik, úgy értem, emlékeztek, hogy fiatalabb korunkban mennyire rettegtünk attól, hogy kimondja ki először? Bólintottam, bár az igazat csak én tudtam. Hogy nagyon régóta nem mondtam ki senkinek. Talán már nem is tudom, milyen lehet egy igazi kapcsolat. Biztos nem olyan, mint amilyen be mostanában bonyolódtam. Biztos nem olyan, hogy a férfi és a nő csak egy így ótra futnak össze minden héten egyszer. Évára elég volt ránézni, hogy lássam ő most tényleg boldog. Megtalálta azt, aki elfogadja, szereti, és aki mellett önmaga lehet. Nem szőkébb, nem barnább, nem kevésbé szexi, nem vékonyabb, nem vastagabb, nem bögyösebb. A melkasomban enyelszorítást éreztem. Jó neked, mondtam kihangosan. Talán egy kicsit szomorúbban, mint szerettem volna. Gabi azonnal felkapta a fejét és biztatott. Szerintem mindenkire vár valaki valahol, mondta. Ez egyáltalán nem biztos, mondtam. És talán így is van rendjén. Néhányan, mint én, egyszerűen jobban érezzük magunkat egyedül. Könnyebb az élet, ha nem kell senkihez sem alkalmazkodni. Gabi nagyot sóhajtott. Ez tizenvalahány, vagy már nem is tudom, hány év házasság után határozottan meg tudom erősíteni. Éva azonban hajthatatlan volt. Mint minden szerelmes ember, ő is szerette volna rózsaszínköt borítani a világot. Azt szerette volna, ha mindenki eufóriában éli az életét. Szerintem nem kell lemondani a szerelemről, még akkor sem, ha szeretsz egyedül lenni, és úgy érzed, minden kerek. Így van, az én életemben minden így kerek, mondtam, és újra magamra öltöttem az eltökélt arcomat legalábbis pont annyira, amennyire nekem megfelel. Amikor pedig nagyot kortyoltam a prosecco a lányok enyhén szólva is kétkedő arcot vágtak.